95. Я бачу гак. Нарешті ми доїхали до замку. Він був невисокий, чорний та страшний. Старовинні гармати все ще стирчали між зубцями стін. Пташині гнізда позабували амбразури, ліани заплили бійниці. Парапети з північного боку звисали над жахливим урвищем. Скеля стрімко падала на шість сотень футів прямо в теплі хвилі моря. Це видовище викликало запитання яке завжди виникає біля подібних кам'яних чудовиськ. Як могли слабкі маленькі чоловічки зрушити з місця такі великі брили? Утім, вигляд кам'яного чудовиська сам по собі відповідав на це запитання. Сліпий жах пересував ці великі каменюки. Замок був побудований на бажання Тумбумви, імператора Сан-Лоренцо, божевільного чоловіка, раба-втікача. Казали, нібито Тумбумва знайшов зображення замку в дитячій книжці з картинками. Невесела, мабуть, була книжка. Наїджена колія привела нас до воріт палацу. Перед ним зустрічалася збудована на швидкоруч арка з двох телеграфних стовпів з перекладиною. Середини її звисав величезний залізний гак. Ми мали проїхати попід ним. На гаку було вибито напис «Цей гак призначено для Боконана». Я обернувся, ще раз глянув на гак, і раптом ця гостра залізна штука нагадала мені, що я стану правителем. Тоді я цей гак зірву. Я втішив себе думкою, що буду рішучим, справедливим і добрим правителем, і мій народ процвітатиме. Фата Моргана, Міраш.